Знову дивлюся на зяючу безодню злежалого щоденника і чую безмежну, майже полинну гіркоту, а більш нічого. І я вкотре не наважуюся перегорнути жовті сторінки. Дивно, але зараз мені не жаль ані розтрачених розкошів молодості, ані втрачених друзів. Навіть приклавши руку на втихомирене Валеріяною серце, мушу зізнаватися, що не шкодую ні за чим і ні за ким. Хіба що за одним лише чоловіком, який любив спати по діагоналі ліжка, закинувши одну руку за голову, а другою стискаючи мою праву грудь. І тепер, коли зрідка, безсоромно роздивляюся себе в зеркалі, бачу, що права грудь таки зменшена, мабуть, надто тривалою ласкою чоловічої долоні. І я вкотре з острахом дивлюся на свій щоденник. Однак страх перед паперовим викликом минулого не може заступити Страху перед завтрашнім. Завтра з мене витягнуть сліди другої кулі, а може, заженуть їх і ще глибше. Біля моїх дверей все ще цілодобово чергує постовий. Смішно, ніби я можу втекти звідси, чи забрати з собою страшні таємниці або якісь коштовності. І дивно, як раптом багатолюдно повернулося маленьке, непримітне життя одинокої жінки, котру раніше не знали навіть сусіди на поверсі. А тепер, бач, ця малюсінька жінка удостоєна бути епіцентром головного болю для багатьох порядних і дуже відповідальних людей, які зараз ламають собі пальці і голови в пошуках оптимального рішення для одної єдиної людини. Але якої людини? Чоловіка зі зброєю в руках. Чоловік тепер розбитий іще більшим перелічем страху, аніж я о як всі вони зараз добирають аргументи збирають компромат вишукують свідків комбінують сюжети запускають дезінформацію а все заради чого ні зовсім не заради порятунку недобитої жінки заради Безумовного виправдання чоловіка-монстра, чоловіка, чоловіка кіллера, який намагався, але так і не спромігся, дострелити до кінця жінку, з якою у нього був прихований лямур. А ще стараються заради короткої, але ясної відповіді на ще коротше запитання – Чому? Через що? З якої такої причини маленька сталева кулька тоді засіла жінці в грудях і в будь-яку мить могла обірвати життя? І б'ються над думкою, а чи не можна було якимось іншим чином розв'язати клубок проблем – з цією жінкою, життя якої висить на волосині, а отже тримає на волосині й удачливу дотепер судьбу суперсерйозного чоловіка, що несподівано став кілером. Ось саме ця ділема перевертає зараз із ніг на голову ритми життя інших людей які так чи інакше зобов'язані взяти участь у розв'язанні цієї драматичної дилеми. Дилеми не було би, бо до цих двох у собі куль я жила нібито нормальним життям, яким живуть сотні і сотні жінок, ховаючи за рукавичками